Rugăciunea a 58, -a, pentru dobândirea smereniei duhovnicești. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, Iisui Sfânt, te iubim rugăm, dăruiește-ne smerenia duhovnicească, ca să coborăm în noi înșine să ne cercetăm păcatele, să ne cunoaștem neputințele. Alungă de la noi păruta smerenie din lene, care nu aduce plânsuri plicinuitori de bucurie, ce plânsul fără smerenie duhovnicească, care nu curăță sufletul de păcate și nu aduce dulceața Duhului Sfânt în cămara înțelegătoare a sufletului sau înădejdea mântuirei noastre, de aceea nu aduce niciun folos. Aleluia slavă-ți-i Doamne, Iisus să te iubim și te rugăm, dăruiești-ne smerenia cea duhovnicească, care aduce lacrimile ca să stingă văpaia patimilor și curăță sufletul de întinăciunea, pricinuită de ele, sau care aduce lacrimile de foc viu, ca să aprindă inima, să o înflăcăreze de dragostea și dorul tău, ca să le pădăm toată grija cea lumească, să disprețuim toate lucrurile, fiindcă ele sting căldura sufletului, să ne îngrozim de frica chinurilor veșnice care alungă moleșala, somnul, înguibară, lenea și aduce sfânta râvnă, ca să alergăm la împlinirea poruncilor. Aleluia, slavă doamnei să Doamne, Iisării te iubim și te rugăm, dăruiești nesmerenia cea duhovnicească ca să ne lepădăm cu bucurie de lucrurile cele din afară, de oameni și de cele ale vieții, să cugetăm la pomenirea morții, la judecata sufletelor, la răsplata cea veșnică, cu o frică negrăită, ca să ne socotim vrednici Dele cinstea și bajocurile care vin asupra noastră, ca să ne dăm pe noi înșine rog părinților după Dumnezeu și să dogândim durerea care rupe lanțurile păcatelor, ca smerenia să facă izvor de liniște, blândețe și dulceață de negreit.